Du får lycka kaffe under tiden om du vill. Ja, vilken mm. tur. Mm. till Hot Lips podcast med mig Jessica Och mig, kaffedrickande Sissi. Vad ska vi göra i den här podden då? Vi ska väl prata mest om stort och smått och långt och kort och livet och, och alla jävligheter mm. Mm. En Reflektionens podcast mm. Det kan vara ett utslag av storhästsvansinne om det inte vore för att vi hade pratat om det här ganska länge det lät som du sa, stor storhästsvansinne. Nej, inte storhästsvansinne. <laughs> det har jag haft länge. Jag har ju små hästsvansinne i så fall. Ja, nej, stor storhästsvansinne har sett i ett tiotal. <laughs> men storhetsvansinne, jag fick nämligen i veckan uppleva hur det är att bli viral. Det är så här: att Min man har skaffat sig, eller han har lånat fyra stycken får av sin bästa kompis. Ja. Och jag som är nästan osunt fascinerad av seriemördare har ju såklart döpt den här, det här gänget med, med fyra baggar till The Chill Side Stranglers och gett dem namnet Albert Fish Curl Pants, Ram eh, Teddy Bundy och eh, Richard Ram Iris. och för De er som inte är så ingenting. Ja, det Fast nu vet jag det jag kan försöker. vara bra, det kan vara dåligt. Ur mitt perspektiv så tänker jag mest gud vad hon är obildad. <laughs> Men en förklaring är då att, att ram betyder ju bagge på engelska, därför pants ram, ram ears. Men Den är ganska given. Men tänk ja. med de andra då? De andra tre. Um, ja, det här är ju inte en mordpodd för det vore, får ni inte göra en mordpodd med en som är sjukt fascinerad av mord och en som är ganska ointresserad <laughs> fast mord är väl alltid lite intressant, om det händer så blir man ju nyfiken ja. men det är inte så att jag följer eh, det här är ju historiska är mördare. Karl Pansram var väl i början på 1900-talet, slutet av 1800-talet tror jag till och med. Men finns det någon eh, Twitter för eh, seriemördarfascinationer? Most, most likely shitloads. Uh, det mesta är ju i poddvärlden no. som jag lyssnar på och läser ja, just jättemycket. Mm. Poddar det är det vi håller på med här nu. Mm. Hur som helst så... Och kaffe. Så är jag ju med i en grupp då på Facebook. Som, där vi som lyssnar på en amerikansk podd som heter The Last Podcast on the Left. lyssnar Och där pratas det en hel del om seriemördare. Och när jag hade döpt de här fåren och gjort en skylt och satt upp vid deras hage. Så var jag så himla nöjd. Så jag fotade den här skylten och så la upp den i gruppen och... och så där. Och den fick en enorm respons Alltså den var oerhört uppskattad Det gick mm. ganska fort så var den uppe i 250-300 reaktioner Och då blev det viral? Nej, mm. inte riktigt då Sen tog det någon dag eller två Och så sitter jag och scrollar i mitt flöde Och så får jag syn på den här bilden igen Fast i en annan grupp som jag också är mig. Och repostat den? Där hade ju inte jag lagt upp den Och så skriver hon som löpten då Att hon hade hittat den på reddit reddit? Ja, och det är ju någon slags Jag är inte en sån rutin jag använder Men det är ju någon typ av forum Där man kan prata Typ internationell flashback mm. det tror jag stämmer Och och ja då hade den lagts upp där också och delats i den här andra gruppen som då heter My Favorite Murder efter en annan amerikansk podd som handlar om mord. Och där gick det ännu fortare. Jag tror i talande stund att den är uppe i så här 1300-1400 likes oh ja. den där bilden. Så nu, och det har också gjort mig lite tryggare nu för att jag får lite skit här hemma för att jag är så fascinerad att mörda det. Och nu känns det lite att man kan gå och peka på det där Inför sin man och säga så här: Men kolla, det är vi är ganska många som gillar mord Har du fått många reaktioner Om folk svänger upp på gården och ser denna skylt Nej, det här är ju mest amerikaner Men det är många som skriver liksom att de vill gärna Komma och hälsa på fåren Och de vill ha lite ull ifrån dem Varför kunna säga att kolla det här är lite ull från Teddy Bundy <laughs> Och jag har sagt att då får de skynda sig för att de här fåren är ju på, de death, de är på death row här nu. De ska bli mördade i september. Eller? Walking the green mile. Men jag tror inte att det kommer dyka upp några amerikaner på Och Skulle de göra det så skulle det på något sätt vara helt okej. Okay, för det känns som att vi kan, vi kan sitta här och prata om, om seriemördare om inte annat. Vi har alltid mm. något att prata om. Det mm. ja, Men... ska tilläggas också att mina hästar som jag har uppställt det här hos Jessica de stannar båda två fryser, stelnar till stirrar på den här skylten hur de, fan ner de där mördarna någonstans? jag kan tillägga att det gör min häst också den här storhästen han är nog räddast av dem allihopa han är ju rädd för det mesta ja men det var, det var så himla speciellt det här ögonblicket för jag satt med min son och vi skulle kolla på en Star Wars film som det funkade inte riktigt som det skulle och då sitter man alltid och scrollar i sina olika så här, sociala medierflöden och man, jag fick någon så här, det var en jättespeciell känsla att se liksom hur alla de här likesen bara tickade på. och Vad då reddit? Och liksom, fick jag någon länk dit? Och Då var det ju liksom lite reaktioner på bilden där också, folk mm. som hade kommenterat. Mm. Och en del av en blir så här, oh, oh, mina får är kändisar! Och en del av en blir så här, nej men gud det här är lite, lite obehagligt. Och vad händer med min integritet och... Mm. Så nu är det riktigt så där lite... Det är speciellt att sitta här och spela in en podd. Och så har man ingen aning om man sitter bara och pratar ut i ingenting. man har ingen aning om någon kommer lyssna. Och tänk om det är, inte är någon som lyssnar. Eller ännu värre, tänk om det är jättemånga som lyssnar. Som har en massa åsikter om vad vi säger. Mm. Fast egentligen så vill jag ju... Jag skulle jättegärna vilja ha lite utbyte. Och få höra vad folk, vad folk tycker. Folk kanske har andra erfarenheter av av seriemördar får som har blivit här eller liknande mm. Ja, det finns väl tycker överallt Tricksätt är kanske att välja ut vad man ska ta åt sig av ja, det tyckarna säger men jag har aldrig spelat in någon podd förut jag har ingen koll, jag bara sitter här och pratar Hur, och hur, hur, hur får man veta vad folk tycker om ens podd? Kommenterar de i något kommentarsfält? Eller vad händer? Eller om den, den här nu har något vi... om några lyssnare då betyder det att vi förmodligen har lagt upp den på iTunes Och där kan man gå in och ge poddar Betyg Och man kan ge dem små omdömen Och skriva vad man tycker Aha, okay. Så där kan man få en viss del Och sen så är det ju såklart så att Det är via sociala medier Nu har inte jag planerat har någon <laughs> Det finns hundar i huset Två Ska vi ta en paus varandra. Och skrämma hundarna till ja, tystnad vi tar, vi tar, Så fortsätter vi sen back med hundar i knät så att de ska ha vett och hålla tyst oh, Oskadlig är nu ja. jag minns inte vad vi pratade om vi pratade om itunes ja vi pratade om, om poddar eh, mm. men om man vill säga någonting direkt till oss så om man vill prata med dig Sisi. var letar man upp <laughs> dig då Ja, jag är inte jätteofficiell men jag har ett Instagram-konto som heter fröken retro där kan man säga saker till mig Tack Och vad söker man på då? Hur stavar du till fröken retro? Jag måste kolla. retro, tror jag. Där hörde ni. Froken understräck retro. Ja, understräck Där. Froken understräck retro understräck. Gud, hur många fröken retro kan du finnas? Det finns några stycken faktiskt. Men eh, som ni kanske förstår så är Cissi den bästa Så att, eh, jag rekommenderar nollikhet. Rekommenderar ett följ på henne Det är väl snarare så att den som har flest underslats Är den som kom på idén senast Så att, eh, det kan jag nog inte ta till mig men... Eller den som fick tummen ur sen, ja. sist Och, och löpte Ja så kan det vara också mm. Nu satte Jessica ner sin hund Vilket lät Eller vilket hördes mm. hon, eh, hon brukar normalt sett skälla på Folk som kommer in och kör in med bil På gårdsplan men Nej. Nu har han bestämt sig för att hon skälla för att Husse åkte iväg till brädgården och ska handla brädd. Så han åkte iväg med släpkärran. Jag vet om hon tror att han har snotten den eller någonting. Men... Ja, men vet du vad Jessica? Nej, Sissi Det här är ju då en vecka när du har gone viral med dina mördarfår. Mm. Ja. Jag har ju ingenting att komma med där, sen jag, har riktigt. Jag har ju inga mördarfår eller, eller eh, någon skylt som någon har uppmärksammat. Sissi men... har en mördarhund två mördarkatter, en mördarkanin <laughs> ja. och just nu också två mördar islandshästar. Det finns ett stort djurbestånd och ett stort djurintresse. Men men jag kan berätta att i veckan så har jag levt ut en del av mitt stora intresse som vi inte har nämnt hittills. Det finns ju mer. Det finns inte bara djur här utan det finns ju mer. Inte som bara djur och seriemördare. Som mitt hjärta klappar för. Uh, och det är ju musik såklart Jag tänkte bara säga det, har inte du varit på konsert i jag veckan? Jag har varit på konsert oh! Och jag har varit på en av mina favorittyper av konserter Nämligen den här berömda sommarkonserten Har du klarat oss om den? Mm, är det bara en konsert som utspelar sig så att säga, på sommaren? Ja För i så fall har jag också varit på, på sommarkonsert <laughs> Jag går ja, nästan fint. bara på sommarkonserten Du vet när man sitter i gräset, helst barfota gärna med solen någonstans på kroppen. I mitt fall var det på ryggen den här kvällen. Solen i ryggen hade jag. Då kvalar inte jag in på samma konsert för jag hade Dr. Martens på mig och stod och hoppade på en, en arena. Du var på mer än den typen av konsert. Ja. Jag tänker mer på de här finstämda konserterna som är eh, någonstans ute i obygden eller eh, någonstans... Lite mer, mer park. Ja, lite mer okänd del av någon stad. Lite sådär, lite hipstrikt nästan. Och lite de man kan sitta svårt sitt... att hitta till. Ja, de man sitter i gräset och är en mm. liten chill side mm. strangler fast inte ut får. <laughs> vi går inte bak så får den igen. ja. De, de är är alltså det nära Ja. De är hemskt goda de här fåren faktiskt. Men och nu menar sig inte att äta dem för det har vi inte börjat med än. Nej, Men de, de är otroligt keliga de och vill gärna bli klappade och så han börjar leka lite så där mm. och får leka genom att stungas. Och då får man, ska man ta dem sidlede, så Man tar tag i ullen uppe på ryggen och så föser man dem åt sidan. Om man vill se de här fåren faktiskt när de leker helt live så kan man gå in på Fråken Retros konto där och kika när min hund leker med fåren. Mm, vi kan väl kalla det det, men det är ingenting för äckelmagade. <laughs> Nej, det är faktiskt inte det. det man kan också brasslar. se den här berömda skylten på min Instagram. Och den hittar mm. ni på att langarydet. Där finns det får och en hel del annat. Det sägs ju att vägen till framgång inom både podd och, och sociala medier är att man ska hålla sig till ett ämne. Ett enda ämne? Ja, det verkar lite tråkigt. Det är väldigt nischat. Och jag känner att min hjärna. Jag har inte ADHD i alla fall inte dokumenterat någonstans. Men jag har skitsvårt att hålla mig till en mm. sak. Mitt liv består av så himla mycket. Jag är en sån här omodern person som är, jag kan lite om mycket och jag är intresserad lite av många olika saker, men jag är verkligen ingen expert mm. Mm. Nej Jag håller med, jag tycker vi pratar om det som faller oss in och även om det är olika saker så pratar vi om det mm. Hur transparenta ska vi vara i den här podden? Ska vi vara helt ärliga och berätta hur, hur saker ligger till? Som till exempel att det här egentligen är det andra avsnittet vi spelar in. Att det första blev flop. Ja. Att jag inte hördes på första avsnittet. För Sissy sitter och klappar sin hund och då vänder hon bort ansiktet från mig. Jag kanske inte hörs igen. Men det ska jag sluta med. Och så ska jag fokusera på den här mikrofonen. Ja, är... vi berättar vidare om... Ja, visör. förlåt. Låt mig höra om den äkta sommarkonserten ja, den med äkta solen sommarkonserten i ryggen. Den sommarkonserten blev faktiskt faktum här nu i veckan. När vi åkte till Jönköping till kvarteret Ödland. Jag har aldrig hört talas om. Nej, det hade ju inte jag heller gjort förut. Och då har du jobbat i Jönköping? Jag har Hur jobbat i två år i Jönköping. Jag har aldrig någonsin satt min fot i kvarteret Ödland. Och vi tog en bakväg till kvarteret Ödland. Och det kändes väldigt, väldigt, väldigt märkligt. Det var som någon övergiven industristad slash kåkstad. Alltså det var väldigt nedgånget. Den. Skumma kvarter den är väldigt alltså. Väldigt skumt nedgånget och klott och ogräs och ja det sträckte sig uppåt både klottret och ogräset kan man säga. Men till slut kom vi fram och det här låg ju fint vid södra Monkshorns strand hade de ställt upp en liten scen. Och dit kom ingen mindre än Christian Antila. Man undrar hur han har fått reda på att detta ställe finns. Han är ju lite så här. Han har ju till och med spelat i min hemkommun Sorsele. Det här är ju lite Christian Antilas grej att han hittar märkliga ställen, märkliga orter i menar, fan, sen hittar till Sorsele liksom Mitt ex mamma brukar till... åka till Sorsele ganska ofta, särskilt på sommaren åkte den upp och plockade bär och sånt där Jaha, en tog igen eh... Du vet inte vad snottren är va? Eh... Det har jag berättat för dig Snottren? Snottren. Är det, det... Är det, är det, är det gjort då? Ja, det är gjort ah. Och så kan man göra snotterdricka Mm. Jag fick ju lära Sissi i förra sommaren att man kan hitta ganska mycket gjort här nere i i Västgötlands skogar ja, också. Jag har inte visat mig vart de är. Det vill jag ju se. Ja, fast är inte det lite som med kantareller. Ska man verkligen visa var man hittar detta skogens guld? Ja. Ja, det ska man. Ja, vi kan jag inte det där med att man ska hålla sina ställen hemliga. Om man har bra ställen så så får man ju visa dem för sina närmsta och käraste vänner, förstår du väl Jessica? Och så får man dela sin glädje för den är ju ändå en dubbel och vad hon så, säljer in det här. Att hjärtat och ta emot och bejaka, bejaka. Men vi kan väl säga så här, ska vi, vi kan köra en, en omröstning efter att vi har lagt ut det här. Ja, ska man hålla sina snott hemliga eller kantarellställen? Eller ska man öppna upp dem? Mm, kantarellställen i tror jag att man kan skita i för det har gått sådär med, med kantarellerna. Gud, vi så sitter ser... verkligen här som två tanter och pratar om att plocka bär och plocka Jag ser ju massa om vi återgår till den kända sociala mediet Instagram som vi pratar om hela tiden. Jag tror att vi gör, får man göra reklam så här i radio. För sig själv? Instagram. När jag lyssnar på musik i p 3 nu gör jag det igen. Så pratar de alltid om en känd musiktjänst och de menar om Spotify men de nämner aldrig att det är Spotify. De men det är, om... det är statlig radio det här Aha! är en högst privat vi podd. Vi säger vad vi vill. Vi kan säga Precis. Instagram, Facebook, Twitter, Snap. Och om Hur du vi har vill? ett företag som du gärna vill att vi nämner i podden så hör av er så ska vi nog kunna komma fram till någonting. Ja, vi tar gärna emot er sponsorpengar. Som sagt, det är hästar och hundar och andra dyra djur här. <laughs> så ja vill gärna lite spons. Ja. Absolut. Vi har ingen skam i kroppen. Nej, det har vi inte. Men det var någonting jag pratade om som jag missar nu, som jag glömde bort. Vad var det? Vi pratade om, om Jortron och hemliga ja. kantarellen. Sorscheles, Och från Sorcele spår jag bakåt till Christian Antila Mm. Ja, men fan vad härligt. Oh, var det, det så det du upptäckte här. honom? Att, han, att Nej, han kom att spela hemma? Christian Antilla ja, jag har jag ju sett för ganska länge sedan. På min sista konsert på The Bacer, någon i innan han var nere i slussen Så var jag och min mm. och titta på Christian Antilla. The good old days in... The good old nu är det ju lite så att vi ska inte prata om Stockholm med den här podden. För det är lite Va, svå en svå av anledningarna till att jag drog igång det här. Att jag, känner, jag lyssnar på extremt mycket poddar själv. Och nästan alla poddar görs av men som jobbar inom media, som bor i Stockholm, mm -hmm, med alltså. en stor majoritet på Södermalm. Och då tänkte jag så här, två kvinnor i obygden i en småstad i Västergötland. Mm. Där en till och med bor på en gård mitt ute i skogen. Mm. Och en kompenserar det, är ett det hål med en massa, massa, massa djur. Helt ja, precis. Bor mitt i stan med alla sina djur. Mm. Det finns ju liksom ett hål i marknaden här och jag tänker att man ska kunna identifiera sig med de man pratar med eller som man lyssnar på och, ja, vi tänker att det finns kanske jag tänker att det finns ganska många som inte bor på Södermalm i Stockholm. Ja, det känner jag till att det finns och i så fall så, om de inte redan lyssnar på poddar så kanske de kan börja nu. Jag har hört att det ska vara så, jag tror vi räknas till sådana va? Som inte bor på Södermalm. Ja precis, <laughs> vi, får lyssna, vi får lyssna på vår egen podd. Sen ja. så har jag säkert redan avslöjat mig på min dialekt här att jag är ju en sån där 08 från början, dock mm. från Täby mm. som har flyttat hit till Västergötland. Och jag gissar att många har hört på Sissi också att hon kommer inte heller från Västergötland från början. Nej. Hon har redan sagt att hon går hem till Sorsele. social uppe i, i Västerbotten, i Lappland. Därifrån är jag. Ja, Björkeden egentligen, om vi ska vara exakta. Så... Men det är klart att folk vet var Björkeden ja, men björk ligger. Ja, om man har glömt bort det så kan jag påminna om att det är precis där Vossbecken rinner i Vindeläven. Där ligger Björkeden. Då vet ni. Mm. Du, Sissi Ja, Jessica Jag tänkte på en grej mm, Vadå? Jag vill inte vara den som pratar om sånt här manligt respektive kvinnligt men jag har lagt märke till ett fenomen här i hemmet mm. som... Det finns manligt och kvinnligt Ja <laughs> lite mer spesat än så Alltså, varför måste män alltid tala om allt de har gjort? Om jag är hemma... Om de har gjort något nyttigt eller om de har... Ja, typ någonting, gjort något bra i hemmet. Om jag är hemma en dag själv så tömmer jag förmodligen diskmaskinen, Jag fyller upp den lite till. Jag handdiskar bort några kastruller eller någonting som har stått i diskhon. Jag tvättar en tvätt. Jag mockar ur stallet om det är den tiden på året. Jag kanske rensar lite ogräs i trädgården. Jag kan klippa gräset. Och sen när min man kommer hem så säger jag bara Hej, hur har du haft det idag? Mm. Om det skulle vara tvärtom. Om han har varit hemma själv. Mm. Och jag kommer hem. Då möts jag oftast av så här Hej, jag har dammsugit. Och så har jag tvättat. Och bytt lakan i sängen. Att liksom, varför måste han tala om det för mig? Ja, jag sitter här och funderar på om det är så hemma hos mig. Och jag har inget bra svar på det. Jag tror inte jag har tänkt på det. Men jag känner, ja, till viss del känner jag igen det där. Och jag tror att det är. Därför att man på något sätt vill ligga på plus. Och då måste väl det vara mer manligt. Jag kanske borde... Alltså är det han som ska sluta slå, slå hålla slå på och prata på om det? Eller är det jag som ska börja tala om allt som jag ja, har gjort? Och säga... Gud, nu har, vad bra. Nu har jag, jag bäddat. Och jag har Ja, jag ska bara köpa en mangel, mangel först. Ja, det har jag faktiskt tänkt att jag ska göra. För jag gillar ju manglade oh, lakar. Ja, jag jag, med. Manglade jag någon på något loppis. Jag ska på loppis imorgon. Om jag hittar två så slår jag till. Är det lördag imorgon? Ja. ja, men, ja. Det, kanske, det kanske vore läge om du springer på en, nu en mangel. Att mm. Slå till på en. Där har ni för övrigt vårt, eh, vårt andra gemensamma intresse förutom hästarna. Loppis, Loppis Loppis finda. Ja. Det fått stå tillbaka lite för mig här nu med alla, alla hästar och alla andra djur som jag har släpat hem. Men ja, kanske också borde dra på Loppis i Men jag vet inte varför han gör så här. Är det för att han inte brukar göra de här sakerna? Nej, tvärtom. Min man är väldigt huslig och jag rör ju knappt dammsugan alltså. Mm. Framförallt för att han tycker att vi har två hundar då ska jag, man dammsuga minst två gånger i veckan. Jag känner ju din man. Och, och mitt svar på den frågan är ju för att han är så strukturerad. Så han vill att du ska veta det. Att han har gjort de här sakerna. Han vill att du ska veta att det är gjort så att du inte behöver tänka att du ska göra de här sakerna. Jag tror Baske att du har en poäng där alltså. Alltså lite så att notera, att det ska ja. liksom föras in i någon slags bok så här att nu vet vi att nu har det blivit dammsuget idag. För, för han kan vara lite grann som, som de har nog det gemensamt, min sambo och din man, att de tänker sig saker och ting i en lista. I att göra lista med sådana här små, så här fyrkantiga små boxar som man kan bocka för när man har slutfört och gjort klart en uppgift så kan man sätta... En liten bock. Ja, det, jag, en kan kasta, jag kan inte kasta skit på det för jag, jag nej, tycker nej, jättemycket jag tror, om listor. Jag tror att så kan där så. är jag på hans sida. Men lite kan jag önska att han kunde börja sätta i den där gröna bocken själv och inte vänta på att jag ska göra det. Fast. Jag kanske ja. ska börja. Det kanske är så att det är jag som ska börja tala om för honom att. Ja, men alltså, mm. Nu har jag gjort det här. Mm. Du ska bocka i den där gröna för dig. Marcus, om du lyssnar så vill jag bara berätta att igår efter att du hade gått och lagt det så hängde jag tvätten. Just say! Det såg jag att jag hade gjort direkt när jag kom in i huset faktiskt. Ja, den hänger ute på varandra nu. Så att, um... ja. Vad har du gjort mer i veckan då, än att ha varit på och kolla på Christian Antilla? Eller ja. lyssnat kanske jag ska säga. Ja. Jag skulle bara spinna, eller spinna, säga klart om den där eh, listan där med att göra saker. För Min sambo gör också sådana mm. i vet. Men han, han talar inte om dem. Utan han har dem i huvudet. Han har tänkt att han ska hinna klart vissa saker på en dag. Att idag så ska jag tänker han då, inte jag, utan han tänker att idag ska jag klippa gräset och jag ska dammsuga. Och då, då måste han göra de här sakerna innan han kan göra något annat. Det låter ju för sig ganska sunt. Om jag mitt... Jag vet ju inte om att han har tänkt det här. Nej. Nej. Jag har, inte, jag har ingen koll på att det ska sätta en grön bock i den här Socken. Innan man får göra något annat Jag kan ju gå förbi och se att och, Nu är så långt så högt igen Men ja, vi tar väl det andra. dag um, men, men han tänker att han ska göra Just precis den dagen, det vet ju inte jag om Så jag kan ju föreslå för honom då att Men ska vi inte åka och bada Eller vi drar gilla korv Eller vi, vi sticker ut i skogen en sväng Och då får jag direkt nej hur kan du ens föreslå Hur kan jag ens något och fråga sånt? en sån sak? Ja. så vi har väl motsatt problem då i våra relationer att han kommunicerar inte sina lister och din kommunicerar sina lister och du tänker efter att, att... att de är gjorda men efter han är, är mycket gjorda. för att stämma av. Alltså ja. det kan vara nästan mm. tycker jag så här, jag har ju då varit sjukskriven väldigt länge och då kan han så torsdag torsdagen ungefär börja säga, "Ha, vad har vi planerat till helgen?" Och min sjukskrivning har ju baserats mycket på att jag ska göra så lite som möjligt och liksom få mycket järnvila. Mm. Och då kan jag bli nästan irriterad. har ja, planerat? Ja. Jag har planerat, ja. Ja, jag har ja, planerat jag. att jag ska vila liksom. Mm. Mm. Och det ska stämmas av sådär in i minsta detalj. Det bästa kanske hade varit någonstans mitt emellan där då. Mm. Sådär svenskt lagom. En transparent lista liksom. Ja. där man skiter i vissa saker lyfter andra saker planerar ihop ibland mm. ja, det kanske är det bästa jag är skitdålig på att planera ihop alltså. det är... ja, det är också Men jag och jag, jag är mycket frågor. så jag stämmer inte av utan jag mer informerar som till exempel idag så bara sa jag till honom att ja, på fredag då fredag klockan två så ska jag se i podda och så ska vi ut och rida. Mm. Och det lämnade liksom inte fältet öppet på något sätt. Mm. För att han skulle kunna mm. ha några åsikter om det. Utan det var mer mm. Men så här. har du informationen. Också. Så gör jag också. Gud vad Men vi är. Men det är, det, jag skyller allt på min bakgrund. Jag kan uppleva som ganska bufflig. Jag talar om vad jag vill. När jag vill ha det, Eller när jag vill. Och rakt på. Mm. Eftersom jag är uppväxt i Norrlands inland med tre store bröder. Man kan inte hålla på är det okej okay? okay med liksom. er om jag. Kan jag kanske ta sista kakan? Är det okej okay för er om jag tar en dusch? <laughs> mm, det bör slänga sig på tallen här varmt. Man gör som man har tänkt och så, så gärna lite med den här rösten också. Mm. Ja, nu ska jag. Imorgon så ska jag åka till Jessica klockan två. Mm. Och så kommer jag hem vid sex någon gång. Okej. Okay. Och då är middag serverad. Hon har det rätt bra ändå. Just, just den här dagen så är det faktiskt det. Men i, i vanliga fall så, så brukar det inte vara det. Men just idag så är det faktiskt det. Det är väl som du säger. Det är lättare att be om ursäkten och be om lov. Mm. Roligare framförallt. tror jag. Mm. Ja. man gillar inte den där, den där grejen. Att man ska be om lov. Riktigt. Jag tycker inte att det är så roligt i en relation. Eller att man ska be om lov. Utan jag vill säga saker. Och så vill jag att Ja, det kanske handlar mer om att stämma också. av. Ja. Ja. Och gud, nu blev det relationspodden av det här. Ja, det blev det. Mm. Har vi avhandlat det också? Ska, vi, ska, vi, ska jag berätta något helt annat ja, som jag har gjort i veckan mm. Jag är ju en av de få som fortfarande spelar Pokémon Go. Och det är egentligen inte så få. Men hela omvärlden verkar tro att vi kanske är fem stycken- att det är jag och två sjuåringar och sen någon 75-åring Om vi jämför med hur det såg ut sommaren 2016 så ja, då är det nog betydligt färre men jag tror fortfarande att ni är ganska många mm. Jag tror också att vi är. vi är ganska många, men det finns ett hjärngäng i Rissahamn Och ni känner varandra? Vi känner varandra, vi har en Facebook-sida en gemensam Facebook-sida sen har vi en Facebook-sida för vårt lag det finns ju tre lag Mm. Och sen har vi två chattar. En raid-chat och en myshörne-chat. i raid-chatten så skriver man bara när det raid, var det är och vilka som ska komma. Och myshörne-chatten så kan man skriva vad som helst som har med Pokémon att göra på något sätt. Eller kanske inte ens lite utan något helt annat också. Där kan man skriva om man vill. Så vi känner varandra. så ses vi med jämna mellanrum i de här raiden då, när de äger rum. Och gärna då level 4 raid där man måste vara. Några stycken för att hjälpas åt. Och igår... Så här långt kom aldrig jag. Nej. Under tiden jag spelade. jobbar bara konstaterat att det här slet, drog slut på mitt batteri och fyllde minnet i telefonen. Ja, alltså. jag, måste, jag har numera tre stycken powerbanks så att jag kan eh, se till att jag aldrig någonsin tappar, eller får slut på batteri. Det är gulligt med nördar. <laughs> igår var vi och nördar oss i Göteborg hela dagen faktiskt. Och nu de var de genom... det då du gick två mil i Ballerina. Ja, jag visste inte om att jag skulle gå så långt. Så jag tänkte... Du... Det här låter som en väldigt orutinerad Pokémon Go-spelare. Ja, det... fast jag hade verkligen ingen aning om att vi skulle gå så här långt. Nu hittade jag en fästing på min hund. som jag låter lite otydlig nu så är det för att jag plockar fästingar och pratar samtidigt. Vi skulle gå och åka till Göteborg. Och... Spela Pokémon Go, vi. Och bara ta dagen som den kom. Då skulle vi möta en av de här eh, andra Pokémon Go-tränarna. Från Ulyssehamn? Ja, i Göteborg. Okej. Okay. Mm. Så vi drog till Göteborg och jag och min sambo och hamnade i trädgårdsföreningen och bara knatade runt där och snurra på alla pokestopp som fanns. Och så länge det är en vit ring runt Pokestoppet så betyder det att, det att man inte har snurrat på det förut. Och nu får man 250 XP för ett snurr. Och har man en, ett lackägg igång så får man 500 poäng på ett snurr. Och i trädgårdsföreningen finns det jätt, jätt, jätt, jätt, jätt, jätt många pokestops. Så vi bara gick runt där första delen på dagen och snurrade pokestops. Och sen så satte och oss i varsin solstol på framsidan där. Med gassande sol. Alltså det var verkligen gassande sol Det var så varmt och skönt Så att svetten rann ner efter ryggraden på oss Jag nu ut ett tag Men sen när vi började prata gassande sol och solstolar Då börjar jag kunna relatera igen <laughs> Och så köpte vi varsin öl Och så satt vi där och bara slappade Och så trodde jag att dagen Alltså jag tänkte mig den dagen Att vi kanske skulle sitta på någon picknickfilt någonstans Och eh, starta lurs Och fånga Pokémons Och inte gå två mil Trodde jag inte Men när den tredje personen dök upp så började den här långa färden. Den långa färden. Vi gick och vi gick och vi gick. Och jag hade tänkt att vi skulle sitta lite mer än vad vi gick. Så jag hade på mig ballerinaskor. Och för de som inte vet det så är det en sko med. Om de inte platt... vet vad ballerinaskor är så ska de inte lyssna nä, på den här podden. Nej, för jag måste ändå upplysa dem. Om de inte vet så måste man få veta jag är lärare från början. Det är en platt, tunn, sula. No more. Liksom. Platt tunn sula. Mm. Mm. Och så är jag ju inte 22 längre. Och när man går jag kanske gick en och en halv mil i alla fall. I, och så stod jag ju upp allt emellan också. Så det var inte att jag satt och, utan jag gick och stod hela, hela dagen. Mm. Uh, och när man går så långt i för bara ballerinaskor så medför det. Väldigt onda fötter och en viss åverkan även på höfter. Och vader. Mm. Mm. Och när vi har poddat färdigt idag ska vi slänga upp sissi på hästryggen och ge oss ut på riktigt lång tur i skogen. Det känns, det känns helt okej. Jag, jag, då får jag ju sitta på min islandshäst som töljd. Ja, jag har alltid en känsla av att när man sitter på en hästrygg så rättas höfterna till. Det är då de på något sätt hamnar där de ska oh, vara. Alltså, särskilt min högra höft. Det känns som att jag min fysiska ålder idag är 95 eller 96 Mm. Jag är inte riktigt bestämt med än Men där någonstans är jag idag Jag känner mig hyfsat fit, jag är nog bara mm. 62-63 kanske Grejen med det här med Pokémon Go också att Imorgon så är det event i Chicago Och då så ska vi åka till Brås <laughs> Ni ska <jag> tycka <laughs> väldigt väldigt Skeptisk ut nej, men, det, men du det, kanske kan... har kvar ditt gamla konto Du kanske ska följa med Jessica. Nej jag ska, jag ska på Loppis imorgon Jag har lite inte. svårt att koppla ihop Chicago och Borås Ja, nej, men Överallt i hela världen så, så får man alltså utmaningar Mellan vissa klockslag ska man fånga så många Pokémon som möjligt Så då så ska man ju ses då i en park och lägga lörs. Alltså Lurs är när man ja, Lockar fram Pokémon Det är när man trycker på någonting så att det ser ut som att En ens figur rain. fiser nej, Någon det, gas det är den här lilla potionen, eller vad heter den, jag kommer inte ihåg. Men, men lördes är den som, som man lägger vid, vid gym. Okay. Eller pockstops menar jag. På okay. där. Ja, vid mentala kanske också. Är Det är ett lockbete ja. mm. eh, Och så fångar så många som möjligt. Och ju fler man fångar desto närmare kommer man till att nå detta mål. Sina mål i livet. Ja, sina mål i livet och allting löser sig. Så man är inte ett enda problem i universum sen. när man är färdig efter lördag. Det här låter ju helt underbart. Mm. Och då kommer vi väl stå där då antar jag. Hela gänget från och så ihop med Borås gäng också. Så får vi träffa dem. Ja. Det är så gulligt! <laughs> det är så gulligt! Ja, jo men det är faktiskt ganska roligt. Mm. Det. Ja, på, det jag gjorde någonting liknande här häromdagen. Mm. När var detta igår var det faktiskt. Så övertalade jag min son, jag försöker ju nära hans hästintresse utan att tvingas. Det blir väldigt mycket så här ridtur på hans villkor på vår mm. lilla ponny. Så igår så gav vi oss ut på en ganska lång tur. Vi red ner förbi jordgubbsplanteringen. Ja, och, och blir väldigt internt här men det är Cici, vet mm. vad jag menar. Och när vi kom hem så var hästen jättesvettig och han är också väldigt skitig. Så jag tog tag i det här projektet och duscha ponny. Och han tycker inte alls om det här. Jag har aldrig sett en häst kunna snurra så jävla fort. Man står... Jag har alltså kan ingen... duscha honom i alla fall. Ja. För det har jag inte ens lyckats med min islands häst. Duscha. Ja men ja, låt mig. Du ska ja. få höra hur bra det går. Jag har ja. ju duschat honom förut. Men jag har alltså ingen, ingen spilta in i något stall. Utan jag står ute på gårdsplan med slangen. Däremot så har vi varmvatten. Så att jag mm. behöver inte duscha honom i iskallt vatten. Mm. Men när man då precis som när man schamponerar sitt eget hår, man blöter ner och sen så schamponerar man och sen sköljer man. Mm. Men det här med att blöta ner och skölja mm. då går ju han ifrån vattnet. Så jag mm. står och håller ett grimskaft då med hästen i vänster hand slangen i höger och han går undanför vattenstrålen. Så vi står och snurrar runt, runt, runt, runt, runt tills hästen är blöt. Sen byter jag hand, så jag tar grimskaftet i höger hand, slangen i vänster. Och Snurra så snurrar vi hållet. runt, runt, runt åt andra hållet. Ja. Och så försöker han med jämna mellanrum göra små utbrott och börja gå mot stallet. Mm. Då, det går ju att stå emot liksom. Han väger ju ändå bara kanske 250 kilo. <laughs> Men han blev drömren. Han har också jättelång man, tjock. Mm. Jättemycket svans och det här blir ju superchittigt. Den här mm. svansen hänger ju släpar i marken. Jag kan bara bara titta på honom lite, man måste pratar mm. Och Oj, då får man eh, skrubba liksom flera gånger så jag verkligen la massa energi. Jag tror att det är just det här att jag championerade ja. honom två gånger. Till slut så verkligen gav han upp och stod helt stilla. Och det var så himla han jag av att jag har vunnit. Kan han inte ha kommit på att han tyckte att det var skönt i alla fall. Ja det kan vara så för det var duktigt varmt igår. Och sen så tog jag in honom i stallet. Jag försökte liksom torka honom torr. Jag tog sån här uttrasslingsmedel i svans och man. För han var jätterufsig. Mm. Släpper ut honom i hagen. Och den här hästen är alltså världens renligaste häst. Han brukar vara jättenoga med när det liksom är höst och lera. Och så där. Då letar han upp den torraste fläcken i hagen med gräs om han ska rulla sig. Ja och han håller sin box superren det tar ungefär 10 sekunder att mocka och såna. Mm. men just igår då hittar han grus, gruset precis innanför mm. grinden mm. där la han sig ner och rullade och jag hade ju hoppats på att Cissi skulle komma idag och bara säga, men gud, titta på ponnen han är jätteblank <laughs> och fin men det såg han ju till att så blev det inte han mattade ner sin fagerhet direkt. Mm. men hur är detta likt min Pokémon Go Ja, men min häst Min ponny ser ut som en liten Pokémon Han hade kunnat vara med en sån där som man fångar Ja, det är frästande, ibland vill man ju det Kasta en boll på honom, och stoppa ner honom i en ryggsäck Och se om ja. man utvecklar utveckla honom när man kommer hem Ja, kanske om man har stor hästvansinne <laughs> Så kan det kanske <laughs> bli något större Det låter lite som att knyta upp säcken Ja, det kanske är dags Ska vi säga det? Ja, för Ska den här gången Så får vi se vad det blir nästa gång helt enkelt Ja, och har ni feedback? Är det någonting som ni tyck tycker att vi ska prata om? Vi känner vi ju också otroligt så här livserfarna. Ja, det är vi. Så... Kloka som ugglor. Ja, minst sagt. Jävligt kloka när det gäller andra. Det är alltid svårare att vara klok om sig själv. Exakt. Nej, men äh, säg något. Tyck något. är ja, ska, ska in, du... in och kika på Killside Stranglers tycker jag. På båda våra kontorna. Ja, finns de är representerade... fina. Och så finns ju stora delar av våra liv presenterade på Instagram. Eftersom idag, så har vi inte presenterat oss så mycket. Vår presentation vi gjorde i förra programmet, den gick om de intet för att jag inte hördes i micken. Hoppas jag Ja, men så, det så känns det väl lite så att vi kan väl eh, ta det lite på en pö. Då kanske ja. man lockar folk att fortsätta ja, lyssna. Ja, visst. Så alltså, kan man in och snoka på uh, fruken retro langaridet. Mm. Mm. Om man vill veta mer. Ja, jag har även en ganska passiv blogg, men om ni bara ger mig till med uppmuntren så ska jag nog komma igång igen där också. Ja, den, den startade den förra sommaren eller? Mm. Och så i det Ska jag skulle aldrig orka upprätthålla något sånt där. Nej. Och det har liksom ljudet i bakhuvet mig så jag har försökt hålla igång den verkligen, men sen nu sista tiden här har det, har det ballat ur lite. Men ja, vi låter det vara nog för, för den här gången. Ja. Och så hoppas vi att vi får massa nya följare på Instagram Och folk som tjatar på oss att vi ska fortsätta För det, ibland behöver vi lite, lite tjat <laughs> Vet du vad du ska göra till nästa gång, till nästa vecka? Vad händer i ditt liv? Det först och främst så ska jag rida en riktigt lång tur på min häst i skogen nu mm. Och jag tror att jag nöjer mig där Så låter jag dagen komma som den kommer. För jag har faktiskt semester Så att, eh, vi tar en dag i taget mm. Eller? Ja, Förutom Pokémon jag ska, jag ska rida en lång tur Sen ska jag spela Pokémon uh, Nej jag vet inte så mycket heller faktiskt. Vi har inte så mycket planerat uh, Den här veckan som kommer Men uh, min sambo Sa innan jag åkte hit faktiskt att uh, Kanske kan jag följa med någon gång Och rida en sväng Lägg av så, så det ska nog ske Antingen i slutet av den här veckan Eller nästa vecka att vi rider en sväng tillsammans. Ja, och bara att få berätta om det här i podden efteråt låter det som ett helt <laughs> äventyr. Vi säger så. Ja, Tack snälla det. om det finns någon som har stått ut med att lyssna på oss. Mm. Ha eh, så superbra fram till nästa gång vi hörs. Hus ja. och kram! Puss och kram. Hej då.